Franța de astăzi mai e țara unde fructele depășesc cu mult promisiunea florilor. Franța este o țară în care, indiferent de atmosfera, uneori mai glacială, mai puțin glacială, indiferent de curenții potrivi sau din care favorezează, produce fructe foarte diferite. Produce atât de mult încât le poate exporta mai mult decât atât, dacă aș ironiza puțin, aș putea zice că le poate tărui alternațiuni, cazul de Pardieu, care, bun are alte motive. Dacă ne gândim, de exemplu, la ultimul romancier francez, la pe Nobel, este vorba de Jean-Marie Gustave Le Clézio, el are, de fapt, dublă naționalitate. În afară de cea franceză, are o naționalitate ceva din America latină. Și... Atunci, Franța e un pic egoistă, având în vedere că, la un moment dat, în loc, în loc Parisul să migreze spre toate consurile mm. lumii, au migrat toate talentele lumii la Paris. E adevărat și lucrul ăsta se întâmplă de foarte mult timp. Hai să ne amintim că totuși, de puțin puțin două secole, Franța și limba franceză au fost referințele ultime ale performanței. Dacă vrea să fie afirmat, trebuia să ajungi la Paris, să te cunoască Parisul și nu doar în domeniul literaturii, ci și în politică și în muzică și în toate celelalte. Din fosta glorie, acum, zicem, sunt ultimele străluciri, dar și ele sunt importante. Hai să ne amintim iarăși că atunci când a debutat ca romancier pentru copii, Madonna întâi și-a lansat cartea la Galimar, la Paris și după aceea lansează originalul la Londra. Mi se pare un gest care spune foarte mult. Și dacă tot suntem la capitolul amintirii literare, aș vrea să aduc aminte și faptul că, înainte de a deveni o glorie mondială, Oram Pamuk a publicat primele sale romane la Galimar. Și datorită unui redactor de la Galimar, care cunoștea Turca și care era foarte încântat de felul în care scrie Orampa Pamuk și care a reușit să insiste ca acest autor să intre în catalogul Galimar, după aceea, odată publicat și având succes, l-au preluat americane, și sigur că după aceea devine o glorie mondială. Nu am avut nimic de pierdut, noi, ca națiune. Mă refer în general la literatura română, având în vedere că foarte mulți scriitori au plecat în Franța și au scris în franceză. Emil Cioran, Ionesco. Mai încoace Matei Vișnec dramaturgia. Eu nu știu dacă neapărat am pierdut. Pe de o parte am căpătat un plus de vizibilitate pe scena lumei, pentru că dacă se vorbește despre cultura română pe continent, imediat se evocă Ionescu, Cioran, Eliade. Pe de altă parte, sigur că acești autori, probabil că ce-ar fi dat plinul talentului în, în literatura română. Dar și aici e nevoie să deschidem niște paranteze. Uite, în cazul, de exemplu, lui Eliade, este cunoscut faptul că și-a scris o opera științifică în franceză sau engleză, dar opera literară și-a scris-o doar în română, inclusiv Noaptea de Sânzien, Nuvedele lui și mai departe. A ținut cumva și cu literatura română, probabil pentru că opera de ficțiune, opera în care visezi, ca să zic așa, se poate scrie adecvat doar în limba în care visezi. Și apropo, cunosc o mulțime de cazuri, inclusiv de doctoranți de la noi care la un moment dat și-au scris uh, teza de doctorat sau cartea de studii în franceze, hai zicem Petru Negru sau Stella Gervas mai încoace, apropo cartea care a luat premiul Academiei Franceze Guizot pentru cartea de istorie. Deci și-au scris aceste cărți într-o altă limbă, într-o limbă învățată. Dar, de exemplu, în cazul acelor pentru Negru știu că mai face și ficțiune proză și o scrie în română. Lucrul ăsta este destul de important pentru că este un fel de drept echilibru în uh, cazul scritorilor, care oricum simt uh, chemarea creației. În cazul lui Ionesco, dacă citim atent, de exemplu, Elegii pentru ființii mici, acea mică cărțulie de versuri apărută în anii 30 deja vedem acolo viitorul mare dramaturg. Vorbiți de Ionesco, unul dintre Personajele sale afirmă într-o piesă dacă aș fi un idiot, aș vorbi o altă limbă, nu limba franceză. Și atunci simțim un pumn în adus limbii române. De ce limba franceză este considerată o limbă mai nobilă? Afirma asta și Cioran și la Steinhardt citisem că este o limbă mult mai frumoasă pentru a te exprima. Este o limbă foarte riguroasă. Este o limbă, dacă vrei, decartiană. Este limba enciclopedistilor francezi care nu există digresiune, nu există înfloriturile astea care sunt proprii unor limbi tinere. Româna în raport cu franceza, și-o spun deja aici în calitate de traducător din franceză, ea este ca o... franceză au expresie un un copil alintat, un copil care are de toate, are o, o 20 de sinonime pentru fiecare substantiv, probabil, are o mulțime de expresii verbale foarte spectaculoase și cea mai departe, pentru că am promutat și din, zicem, zona latinii și din limbile sla ceva din Ungară, din Turc și -a mai departe. Este, este de o bogăție extraordinară, dar la un moment dat ai senzația că este prea mult artificiu. Franceza este mult mai riguroasă, franceza are o construcție mult mai exactă a frazei. Franțez are o logică a, a discursului care amendează orice degresiune de, de acest gen. Și dacă observi, mai ales în secolul 20 franceză nu a dat de exemplu mari poeți sau cei câțiva poeți foarte importanti sunt mai degrabă poeți cerebrali, Paul Valéry. Este un poet construit cu rigla și cu echieră și cu compasă, dacă vrei. Nu are vigoarea germanei sau în poezii vorbesc, sau, sau engleze sau cu atât mai mult a limbiei române. Știu reacția unor traducători francezi. Am stat de vorbă cu Lor Enkel, care a tradus Ștefan Baștuvoi, Iepării Numor. Și a spunea că de cel puțin 15 ani lucrează la traducerea unei cărți de Ștefan Agopian, care este un mare autor român, bine, de origine armenească, dar este un foarte și un autor calofil prin excelențe. Și ea spunea că este absolut imposibil tradus. Adică ea lucrează de ani de zile și înaintează milimetric. Să înțeleg că tocmai de asta în morgulidorilor nici zicea că anume în Franța s-a mutat cu traiul o nouă seriozitate. Nici nu vorbea de oameni, dar zicea seriozitate. Depinde și de cine și ce a spus, pentru că atunci când cineva l-a informat pe Heidegger că urmează să-i fie tradus timp și ființe în franceză, el a avut un puseu de indignare, a zis că numai nu în franceză. Cum adică franceză care... Bine, el percepea franceză printr-o perspectivă literară și e vorba de perioada interbelingă în care deja a apărut o mulțime de autori cu ghilimele de rigoare frivol. Pentru că franceză are și această dimensiune. Eu nu-mi imaginez că un marquis de sade putea să scrii la ora ce, de exemplu, în Anglia sau în... Trebuia să scrie în Franța. Franța are uh, și această dimensiune libertină a creației, care este una importantă. Deci nu putem să o punem necondiționat la negativ. Depinde. Deci, repet... Heidegger era o doar la idee că filozofia sa poate fi tradus într-o limbă, într-o cultură atât de frivol cum este cea franceză. Pe de altă parte, citesc acum, sau recitesc mai degrabă, jurnalul lui Catherine Mansfield, deci această nouă zeelandeză -ze care, deci, a locuit, după aceea s-a mutat în Anglia, despre care Virginia vă spunea că este singura concurentă reală în literatura engleză la acea epocă și care deci, are niște pagini foarte, foarte dure la adresa Franței, probabil dintr-un fel de maléat pentru că bine, nu s-a simțit prea bine acolo, nu știu ce, și îi reproșează Franții tocmai ce, ce de fapt face gloria Franței. E interesant că Parisul, bine, chiar dacă Parisul nu este Franța și alte personaje uh -huh. ale lui Ionescu de altfel la firma asta, are un fel de dicton. Plutește pe valuri, dar nu se scufundă și cineva afirma că la Paris nu se moare adică nu a aflat nimeni cuvântul moarte se spune că odată ce afli cuvântul a muri ai și murit înseamnă că la Paris nimeni nu cunoștea moartea Asta este foarte frumos și poetic, dar eh, același Paris are câteva cimitirii celebre. Cele cimitire. Da, cum ar fi, da, fi Perlaș eh, Naschez, cum ar fi Montparnasse. Dintre toate, eu merg cel mai des la Montparnasse, pentru că acolo este mormântat Baudelaire, este mormântat Ionescu, Cioran, Brâncuș, Beckett, Tristan Țara... Mă rog, este un fel de a lansa lucruri paradoxal. În genere, Franța și cultura franceză este o, o cultură a paradoxurilor. Tot și... aici vreau să ajung ați menționat de Beckett. Nu știu dacă în istoria literaturii mai există un personaj care este și nu este în același timp. Și mă refer la Godot. Hmm. Apropo, ca și autorul. Și foarte curioasă toată povestea asta cu, cu Beckett. Beckett uh, a trăit o perioadă foarte dură, mai ales în anii 50 la Paris, toate, absolut toate editurile refuzau manuscăsile pentru că ce ce scria el proza, romane statice, romane... Criticii spuneau că nu se întâmplă absolut a, nimic. Da, e, asta este, deci totul se baza pe un alt concept al literatură, adică totul se întâmplă la în nivel de frază. Și spre de alții irlandez cum ar fi Joyce, de exemplu, care trecuse la limba engleză și se afirma, deci el era, pare, era refuzată, toată literatura lui era refuzată. Mai mult nici nu ia cât nevastă s-a umblat deja pe la edituri cu cu geanta cum am înscris. La un moment a apărut această mică, mică pe atunci de tur minui care își propusese să fie un fel de alternativă uh, al lui Galimar. Dacă Galemar era mare editură a valorilor deja recunoscute, Menuii trebuia să fie un fel de spălătorii la noi față de Teatrul Național. Un fel de underground al uh, marei culturi franceze, pentru că uh, marea cultură franceză poate permite să aibă și un underground pe măsură. Știi care e paradoxul? Paradoxul că, bine, a apărut uh, Beckett la Menuii, n-a avut succes din prima, după aceea a venit succesul cu piesele, nu știu ce, dar anume, editura minui a dat trei uh, laureații a premiului Nobel o editură de buzunar, ca, și cum, ca să vezi. Apropo de buzunar, este în concepția indiană un termen, Atman. Se spune că el cuprinde întreaga lume și în același timp e mic cât un privintel și în cap în inimă. Am putea privi Franța prin prisma acestui concept. Și pentru mine Franța este un fel de univers întreg. Pe de altă parte, Franța, cel puțin în Franța mea, în percepția mea, este și un fel de buzunar ascuns în care păstrez câteva cărți pe care le-aș lua cu mine oriunde, știi, tot timpul se spune testul este ce cărți ai fi luat dacă te la... M-am gândit la Camus. Este un autor care, din punct de vedere literar, mie nu-mi spune nimic, în sensul în care eu scriu exact la polul opus. Camus scrie cu fraze foarte scurte, foarte... Mie-mi plac frazele întoarsă așa, oroboroase, nu știu ce acolo. Sunteți un poet al limbii române. Da, e, e adevărat. Dar ceea ce mi spune Camus și mi se pare absolut excepțional, este acest sentiment acut al existenței. Cred că la niciun autor francez nu am simțit acest raj de vie ca la uh, Albert și Camus. Și revoltat. Da. Sau? Și, pe de altă parte, sigur că nu, nu concep dacă aș fi pe o perioadă lungă, undeva, o, fără o carte de genul în cautare timpul pierdut, pentru că aia chiar este un roman inepuizabil. Deci, Acolo aproape fiecare frază poate fi decupată și pusă în, în ramă ca o frumusețe aparte. Cum, de exemplu, se întâmplă în filmul Tarkovski în care poți să la orice cadru și să ai un perfect cadru pictural. Ar fi trebuit să aduc mai multe cărți sau poeme franceze să facem aici un pic de dadaism. Da, ne-ar ne ne lua o după-amiază întreagă pentru că ai din ce face. Hai să ne gândim doar la cât uh, experiment literar a, a existat în literatura franceză. Bă, dadaism ai pomenit deja, trecem repede peste suprarealism deși nu pot să repede pentru că a dat foarte mult nu atât poate la nivel de creativitate cât la nivel de gândire suprarealismul a deschis și el niște supape care uh, ulterior au dat poate câțiva mari poeți dar faptul că cineva la un moment dat uh, scoate niște niște interdicții, scoate niște zăgazuri și creativitatea se poate revărsa liber, mie mi se pare un lucru extraordinar eu cred că de exemplu Boris Vian, că tot văd pe masă Boris Vian, are fost imposibil fără, fără discursul uh, uh, suprarealism din anii 20-30 eu zic să lăsăm pe Boris Vian la desert, da, dar yeah. despre suprarealism, dacă tot menționați, a apărut școala de patafizică. Din nou ați spus că Franța o țara paradoxurilor, da. în care altă țară ar mai fi putut să apară școala soluțiilor imaginare pentru probleme reale. Acum dacă ne uităm la problemele reale ale literaturii de acum literaturii noastre. Și ați fi să presupunem un elev la școala de pata fizică mm -hmm. și ați fi întrebat cum ați rezolvat, ce soluție imaginară asta da, ca să rezolvați problemele literaturii noastre? Ce soluție ați venit? Cred că ar trebui să începem prin a le identifica și atunci cred că ar trebui să procedem exact ca jari, să propunem ca problemă de ce, de exemplu, proza este scrisă de oameni mai degrabă cu ochii stabași decât D dacă să mergem pe aceeași linie. Dacă să o facem puțin pe și Eu cred că atunci când încep să se coaguleze niște autori cu niște poetici foarte personale și la noi se pot identifica câțiva autori care au deja o, o anumită scritură, anumită poetică, într-atât de personală încât uh, nici nu e nevoie să semneze un text poate foarte ușor identificat. Și atunci eu cred că un discurs foarte personalizat poate întoarce orice întrebare într-un fel de răspuns. Adică se dea... că adică eu nu cred că, mai ales în, în domeniul creativității, nu cred că întrebarea are un singur răspuns. Și pare, zicea, că nu, sunt, nu există un răspuns, există răspuns. Răspunsuri și aici există uh, toate, toate răspunsuri, câte poetici, afirmate și care spun ceva coerent, uh, există. Asta ar fi una dintre... Bine, dar s-ar putea să, să nu ia luta de trecere și să atunci se repeta, nu? Ar trebui să-l întrebăm pe inițiatorul da. la chiar Vorbea asta spre inspirație, de faptul că avem... Uh, câteva nume grele în literatura de acum și uh, mi-am amintit că Newman zicea că inspirația este o lărgire bruscă a conștiinței. Francezii uh, au avut o, o altă percepție a realității și o, o altfel de conștiință față de alte națiuni. Până la urmă, uh, anume în Franța a apărut neajunsul de a te fi născut al lui Cioran, uh, s-a regăsit timpul pierdut grația lui Proust. Da, Cred că Franța a avut o mai acută conștiință a a limbii. Iarăși mă, mă întorc la limba. Așezarea ei de enciclopedie și într-o anumită formulă. Proza ce? Proza lui Voltaire, proza lui de Droș, proza uh, enciclopediei franceze, felul în care sunt scrise articole au imprimat pentru foarte mult timp înainte, au imprimat un anumit caracter, deci o anumită rigoare, o anumită aproape asceza a scrisului. Repet, literatura franceză cu mici și excepții, este o literatură fără burți. Și apropo, și ca și oameni în Franța, exceptând turiștii americani. franceză și franțuzoacele în mod special sunt foarte suple, deci nu, nu, nu există o națiune cu burtă. Iar proza franceză este foarte riguroasă în acest... Și o uh... pentru minte. Da, gimnastică pentru minte care nu permite să faci burți. Asta ar fi... Când mă gândesc, de exemplu, la un autor cum este, uh, bun, Fernand Combe cu Shum care mi se pare absolut extraordinar sau, sau Patrick Ranvier sau... Combe uh, cu Shum este o carte de sub 300 de pagini. Un autor mediocre ar, ar fi putut scrie această carte să umfle la o mii de pagini ce ar fost ceva foarte flasc Or el știe să o structureze într-atât de bine Încât se simt articulațiile Se simt osatura că se simt mușchi, Dar nu, nu, nu există o sânză Și ăsta este un lucru extrem de, de prețios Cred că în acest sens literatura română Are mult de învățat Foarte multe uh, romane care apar la, la noi Sunt uh, literalmente romane cu burți Dacă nu chiar cu mult de celulită Dieta literară. <laughs> Dietă literară da, da, dieta literară presupune o bună umblare la sala de forță. Adică, e, și când vorbesc de sala de forță, mă gândesc la faptul că nu poți să dai la tipar primul lucru care îți vine. E nevoie de o rescriere. Hai să ne amintim că totuși marii clasici care știau mai multă literatură decât mulți dintre noi, un tosoi sau nu știu ce, rescriau de 10-12 ori romane întregi, nu mai vorbesc de nuvele și așa mai departe. Spuneți de exerciții același nicio, zicea că mai întâi ar trebui să ne învățăm să vedem după care să gândim după care să vorbim și abia la final să scriem. Da, este o cale foarte lungă. Eu, ani de zile de deci ce am lucrat prin tot felul de redacții și, bun, și acum la, la cartier de mulți, mulți ani, dar mai cu seama, atunci când lucream în redacțiile literare, veneau tineri care mi-aduceau texte și când încercam puțin să, să văd, pentru că se simțeam texte că habar n-are de, de, de știu, un fel de repere literare, zic, dar ce ce ai citit? Păi zici, nu citesc nimic să nu mă influențeze și asta era o politică. am auzit-o de sute de ori sau uh, am auzit-o până și mai nasoală, soală, zicea, zicea, că eu am hotărât până la 30 de ani, îmi scriu opera, după aceea citesc ce au mai scris și alții, dar era așa cu un despreț suveran, că ce au mai scris și alții.